який перелякав її так, що вона поспіхом запхала спогади про нього в найдальшу шухлядку своєї пам'яті. А тепер шухлядка сама відкрилася. Ірина згадала, як після тривалих і тяжких бізнес-переговорів вона заснула просто на дивані у передпокої готельного номеру. Маджарян переніс її на руках до спальні, немов малу дитину, роздягнув і поцілував. Він не просто поцілував, він подарував їй довгий, п'янкий, чуттєвий поцілунок, в якому переплилися східні аромати кави, кардамону, цинамону, перцю чилі, чорного шоколаду, трояндових пелюсток, горіхової олії, жасминової води, якими колись торгували його предки. Той поцілунок був шовковий, оксамитовий, маркізетовий, креп-жоржетовий, Жакардовий і Мадапаламовий водночас, як тканини, якими торгували його предки. І, здається, вона йому відповіла поцілунком. Чи, може, це їй тільки примарилося? А може, може вона нафантазувала собі той поцілунок Може, насправді це був яскравий спогад дитинства, коли вона підгледіла екзотичний поцілунок Ірени Живуської та Рафіка Варданяна. Вона їла за петитом, відчуваючи, як повертається в інше життя, в реальний час. Фріда померла, Фріда воскресла. Хай живе Фріда. «Що мені тепер з усім цим робити?» думала вона, роблячи останній ковток кави і озираючись на дім дерево, який обплутав її гілками і не випускав зі своїх обіймів. Там Моя машина ще стоїть? запитала в Юри. Той у відповідь радісно закивав головою. То що? Поїхали? запропонувала вона, витираючи серветкою руки й губи. Юра Юродивий завищав від радості. Ірина встала, потяглася. Вдихнула на повні груди повітря і вигукнула. «Фріда померла! Фріда воскресла! Хай живе Фріда! Хай живе Фріда!» Радісно підхопив її слоган Юра. Вона сіла за кермо своєї машини, запхала мобільник у автомобільний зарядник, ввела пін-код, і, виролюючись торговою чотири, набрала маджаряна. Привіт, маджаряне. Господи, ти де? Що з тобою, мала? Я собі тут місця не знаходжу. Хіба так можна? Я люблю тебе, Маджаряне. Кінець озвученої книги Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства Сліпих. Читала Галина Шумська, а звукорежисер Оксана Рубанова. Київ 2008 рік.